morning and read the newspaper in my land against ganja a brand new fight begun see what yet the i the man with the coke in the paper somehow this thing is well organized <laughs> in a new york in them a run the crock don't watch me ganja watch that now They run down the crock lying. In a New York They run down the crock Police and soldiers and boys In a New York They run down the crock Son had an article with a youth turn his mother so. Mother took his little pants to the laundry to wash something quite slippery in the pocket Oh, mom got all the cocaine When she checked it out, there was cocaine She said, son, what are you doing with such a debris? No hesitation, the boy blast down the mother In a New York, them the clock Police soldiers and old boys This is when them sniff the business Look like they ain't got a moment to live <laughs> And when you take a dim view up in the industries Look like when them drug racers came in a spark In a new year, them are run down the crock Don't watch me, Gantt, I watch that In a new year, them are run down the crock so intelligent about it and he here he we are, are. on the truck the daughters don't even want to see their mothers take months all because of the foolish cro the sons don't even want to see their fathers oh, get go away even professional got spoiled by it too new year, no man look for the crop, all crackers look for that. In a new year, no man look for the crop, kill free people look that. In a new year, no man look for the crop, all oh, little boys watch that. In a new year, no man look for the crop. No man can stop it from smoke, my gang, ninja. Oh, quan hem escoltat ara la música de Culture que parlava del crack a New York una mica de reggae des de Radio Rigi esteu escoltant el Cocktail Country formatiu uh, avui som una bona colla què tal Roser? Hola bona nit com anem? Hola Francesc Hola Pep Com a ens salva. Hola, bona nit. No he, vingut, no he vingut amb la Renfe avui. Avui estàs aquí des del primer Hola, i tant, moment, des la primer i tant, minut. I es nota que ha passat alguna cosa. Sí, sí, això és. M'han vingut a buscar en un cotxe uns amics i hem arribat a temps. És la manera d'assegurar. Sí, sí. Doncs avui tenim uns quants temes. Tenim dues trucades. No? Tindrem un principi que és, parlarem... Sí. A amb en Frankie, que està Això serà la segona part, amb, segona amb part. en Franqui de Terrassa, que està en tercer grau, recordeu que és aquest noi a qui van jutjar i condemnar per un suposat ultratge a la bandera espanyola, eh, no està lliure encara, ha d'anar a dormir a la presó, i ens ho explicarà, de fet parlarem amb ell des, del, des de dintre de la presó, des de la model. Mm -hmm. I després hi ha dues trucades més, un amb gent de l'AMAT, la gent que està en contra de la línia de molt alta tensió, i també amb la Diana, que és advocada i que ens parlarà de l'Amadeu Caselles i em va parlar la setmana passada, que és un pres que està a Quatre Camins i que està en vaga agafar. Des de fa, quan, bueno, Francesc? Avui fa una setmana, una mica més. Sí, sí. Em sembla sí, que ara... Sí, ara tenim una trucada. Aquest matí s'han fet unes gestions. Hola? Hola. Hola, bona nit. Què tal? Bé, Bé, i vosaltres? Que bé, aquí estàvem parlant de l'Amadeu Caselles. Sí. Hola, Diana, bona nit. Què tal? Què tal? Hola, Rosa. Estem aquí tota una colla, eh? El Pere Sanjurjo, en Salva Bardolet, en Pep Vasco, el Francesc, a jo mateixa. I, I estàvem introduint justament el tema, eh? Dèiem que fa més d'una setmana, aquesta vegada fa, amb l'Amadeu. Sí, des del dia camins... 22. Uh -huh. Què hi ha de nou? Doncs eh, pues el dissabte el vaig anar a veure... Explique que ha perdut uns 11-12 quilos i ja se li nota que fa més mal la cara, pel color de la cara ja se li nota un canvi i ja comença a ser una mica preocupant. La presó volia portar a infermeria i ell de moment se nega, no, no vol que el portin a infermeria perquè vol anar allargant la història. I avui hem anat un grupet de gent al jutjat de Manresa, al penal 2 de Manresa, que és el jutjat competent, per resoldre per sobre la limitació de condemna, que és el que ell està exigint, no? que se li limiti el compliment a 20 anys de presó. Ell n'hi porta 22, per tant, si se li accepta aquesta sol·licitud, ja sortiria en llibertat. 22 anys, aviat has dit, eh? això és tot una vida. Eh? Sí, sí, sí. I, bueno, doncs, pues, jo he sortit contenta, bueno, hem sortit contents i hi ha una petita esperança... Jo dic que suposo que segurament surto contenta perquè no estem acostumats a, a que ens tractin bé amb un jutjat. I ens han tractat molt bé, l'ambient era molt tranquil, el funcionari ha entès molt ràpid la, la moguda uh -huh. i de seguit ha anat al despatx al secretari, que és qui tenia l'expedient. Després del secretari ha anat al despatx de la jutgessa i al cap de l'estoneta ens han fet passar del despatx de la jutgessa i la jutgessa és una tia molt normal bastant normal, no? uh -huh. i, bueno, ens ha preguntat com estàvem, li hem contestat que preocupats, i llavors el que ha fet és posar-me davant el, el testimoni, totes les sentències, i això el que m'estava dient, quan posava davant d'això, ja ho tinc per resoldre. Uh -huh. vale, dient, ja tinc tots els antecedents, tinc totes les sentències, i, i només cal me cal estudiar-me el tema. Uh -huh. I, llavors ha dit, bueno, quan me portin a l'expedient, és a dir, quan el secretari em, porti, em torni l'expedient, resoldré. Uh -huh. I bueno, hem quedat així. Hem quedat que diu, bueno, però això són bones notícies, que tinguis tot. Sí, sí, aviat resoldré. Vale, que sí. Uh -huh. Hem anat fent fotocòpies de l'expedient i tal i qual, i en aquesta estona, pues, la secretària s'ha deixat al funcionari i li ha dit al funcionari que li portés ja l'expedient, que no esperés que el secretari fes la seva feina, uh -huh. que li portes ja. El secretari ens ha explicat. L'altre la jutge ens ha dit, no?, s'ha pensat a nosaltres, diu, la jutge se'n demana que li, ja que li porta allà ja l'expedient damunt de la taula. Uh -huh. no, és clar, això són com... Això ho, interpreteu, ho interpreteu bé, ho interpreteu sí, com a bon símptoma, no? Sí, com a bon símptoma, almenys, amb què s'ho estudiarà. Després ja veurem què resoldrà, saps? Uh -huh. Uh -huh. Sí, perquè no te'n pots fiar, no? Però, però d'entrada ja... Mm, amb les ganes de, de resoldre-ho, no? Preocupada per la vaga de fam. Ja, ja. Eh, no sé si la gent sap que l'Amadeu Casellas és un pres d'aquí a la comarca d'Osona, que és d'hostalets de... de Balanyà de Balanyà mateix. Sí, de Balanyà. Clar. I aquí des de la coordinadora d'Osona contra la tortura, eh, fa... jo ara no sabria dir-te, però potser fa un parell d'anys o, o més, sí. vam fer una petició al síndic de greuges Uh -huh. i li van portar tot, a, tot un pilot de documentació d'aquests moments, de les uh -huh. vaques de fam que ja havia fet. Uh -huh. I, però, bueno, ja saps com va eh? amb el síndic, que ara ho passem, ara, ara ens heu d'omplir el formulari, sí. ara no tal, no ara, no tal, no ara no qual... Uh -huh. I ho van entretenint, i al final diuen que no són competents, no i no però competents, clar. Uh -huh. Però vull dir que sí que s'havia intentat alguna cosa des d'aquí a la comarca. Uh -huh. Nosaltres ara... És que l'Amadeu l'única via que veu és aquesta del, del jutjat de Manresa, amb el tema de la limitació, perquè tot el que són termins o els tercers graus, com que li deneguen tot, no? el jutjat de vigilància i, i l'audiència provincial, després amb els recursos, ho deneguen automàticament perquè té antecedents de, que, de quebrantament de condemna. Uh -huh. Llavors, amb, amb antecedents així, doncs, com que resulta molt difícil, no? que és cosa perfecta per dir... És que amb l'historial que té aquest, com li donarem un permís i després la torna, no? I llavors, doncs, és l'excusa de sempre. Això que l'últim quebrantament el té l'any 2002, però encara utilitzen l'antecedent aquest del 2002, doncs ara, l'any 2008, no? Uh -huh. Ja, però és que el que volen és que la gent es... es es rendeixi, no? Que la, que la gent accepti sí. que es passarà la vida a la presó, perquè sí. estem parlant de 22 anys i qualsevol altre pres, doncs, eh, si més no els presos que els interessa, les coses no arriben a aquest extrem, no? És com una mena de cadena perpètua camuflada, no? Totalment, sí. Que, o, o una pena de mort, també, sí. perquè és que al final la gent es mor a la presó, no? I estem parlant de gent que va ingressar per unes penes molt petites. Sí. I que, que després la cosa s'ha anat inflant a base de, de, de que ell ha lluitat a la presó i cada vegada que ha intentat lluitar s'ha doncs, anat complicant la història i li han anat posant més anys, no? Sí, sí. Sí, bueno, de fet, totes les sancions que ja ha tingut, que ara fa molts anys que no en té, no? Però eh, les, totes les sancions que havia tingut dins de la presó havien estat sempre per reivindicacions, mai havia tingut problemes amb els castellers, ni s'havia esbarallat amb cap altre pres no, tot el que ell té de, de sancions són per reivindicacions dels seus greus uh -huh. Val, doncs aviam si aquesta setmana hi ha novetats positives no? Sí, jo penso que no pot tardar més d'una setmana pel que ha dit la aquesta senyora Doncs uh -huh. pues quedarem a l'espera del que se sàpiga del jutjat penal de Manresa sí, parlarem dilluns que ve d'acord Diana una abraçada vale, gràcies. gràcies a tu, bona nit, Salut, Salut. Bona nit. Uh, cas, no? Ves, a més sí. per un, un pres que ho hem dit moltes vegades no? que és, és, és un pres que no, que no té que delites de sang ni de... no, no, és, a, mi fa, a mi em fa pensar amb el Xosé Tarrió que és un pres d'unes característiques similars bueno, era, era, perquè és un noi que ja va morir uh -huh. que entren a la presó per un delicte petit i després la cosa es va complicant. I si a dintre de la presó es polititzen i, i intenten doncs, lluitar, però no només per ells, sinó per als altres presos, uh -huh. eh, bueno, uh -huh. se'ls se hi converteix en una cadena perpètua i en el cas del Xosé Tarrió no condemna mort, perquè de fet va, va, va morir aquest noi. Uh -huh. que sí, té un sí. llibre, el Xosé Tarrió, que és un noi gallec, Té un llibre que es diu Uie, Hombre, Uie, no sé si, sí, n'havíem parlat de vegades, ah, sí. eh que sí? Sí. sí. Em... Penso que és un cas semblant, al de l'Amadeu. Sí, es pot comparar ben bé. Sí, Durant sí. un permís que va tenir aquí a la comarca, eh, els del Nou Nou li van fer una entrevista. El que passa és que bueno, ara ja s'han ja cansat no?, d'informar del tema, perquè ara sis de vegades fa m'ho havien de tornar a informar, dic jo. Sí, fa temps que no en parlen. Sembla que tenim una altra trucada. Hola, Hola bona nit Què tal? Bé, aquí, sí. aquí lluitant contra, contra les línies Contra la molta alta tensió sí. Aquí ens han arribat unes al·legacions dirigides al Departament d'Economia i Finances a la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya i es refereixen a aquest doble circuit d'entrada i sortida a Riudarenes de la línia Sant Manat-Vic-Bascanó això és el que heu llançat vosaltres ara? Sí, això és el que nosaltres estem ara eh, pensant perquè no queda gaire temps. Sembla que el govern tingui molta pressa en fer les coses molt ràpid. Ens estàs parlant des d'on, Paloma? Des de la província de Girona, comarca de la Selva. Mm. Molt bé, molt bé. Per situar-nos una mica. Perquè aquí la comarca, amb el tema de l'amat, també s'han fet moltes coses. i L'última cosa que jo he sentit és que feien... Una, una hora de meditació eh, al matí i al vespre uh -huh. eh, en el lloc on han de posar les torres. No sé si n'havies sentit a parlar. No, no, no. Sí, sí, bueno, han provat diferents coses. Uh -huh. Digues, digues. Jo ara penso que el convenient, perquè aquesta lluita, no sé si recordeu, que el 98 estava en plena boga, després el dos d'hi sí, va haver-hi una moratòria fins al 2002, em sembla, almenys aquí la comarca uh -huh. i després eh, del 2002 que al ara, podem dir en el plaç de 6 anys el que sí que ha crescut és la, la conscienciació de la, de la gent en general tothom sap de què va aquesta línia uh -huh. tothom sap que no és per el profit del poble sinó ni, per, ni pel TGD ni per eh, vamos, els polígons industrials i coses d'aquestes sinó sobretot per el guany de les multinacionals eh, respecte a l'energia elèctrica no és una línia plantejada per uh, l'usufruit uh, de, de la població i de les seves empreses. Vull dir, els empresaris van ben enganyats uh, quan pensen en aquestes coses, perquè uh, inclús s'ha analitzat que probablement quan hi hagi un curt o alguna cosa en aquesta línia 400.000 volts, pues, uh, serà molt més difícil d'arreglar que no pas si hi ha petites xarxes i tot plegat. Vull dir, hi ha un engany molt i molt gros i la, la gestació d'aquesta línia s'està fent amb molts entrebancs, moltes manipulacions, amb un debat eh, públic pràcticament nul i només de cares a la galeria, eh, en què la gent fins ara ha anat molt enganyada per una banda i l'altra. No s'han proporcionat a les persones... Eh, els ostensilis necessaris per poder lluitar, com per exemple els projectes, els abans projectes, aquestes coses no, no han funcionat de manera democràtica o de manera transparent. Uh, els estudis que s'han demanat no són estudis uh, del tot fiable, gairebé són empreses que estan gairebé comprades i venudes. Aleshores, uh, a més a més, quan nosaltres presentem ara una al·legació a nivell individual o d'entitats, presentem una al·legació a aquest tram que passa a 3 quilòmetres d'escasses de Santa Coloma de Farners. I, i resulta que, que també estem posant en, en dubte tota la interconnexió que en principi ja està aprovada. Però aprovada per qui? Està aprovada per uh, els nostres polítics que ens representen, uh, pregunto, ens representen, els hi hem dit nosaltres de posar una línia o mm. fan lo el que els hi dona el gas. És dir, nosaltres hem votat una gent que ens va prometre que no posaria línia o la gran majoria va prometre que no es posaria en línia, i ara resulta que ens posen en línia. Aleshores, què passa? Hem de jugar també a que aquests representants ja no funcionen i que ha de tambalejar aquest govern. Si és això el que s'ha de fer, doncs és allà on tenirem. Però la qüestió és que, com que queden molt poc temps, i ells van a córrer cuita ara, mm. l'únic que ens queda és el contenció jurídic per al tram Trump eh, setmanat bascaró a baixos. No mm. I les alegacions que estem posant... a... Eh, Bueno, suposo que en molts llocs ja s'han posat, s'han anat posant, no?, les alegacions que en principi van lligades amb, amb tota la interconnexió aquesta. Uh -huh. I després ens queda la mobilització, evidentment. Sense mobilització no farem res, de, més de la qüestió jurídica, no? Uh -huh. Però llavors es pot dir que per les comarques de, de Girona la gent manté el nivell de mobilització? perquè va, va, és a dir, totes les lluites esta una de les tàctiques que té sempre el govern és intentar fer moratòries perquè la gent o donar informació falsa perquè la gent ens desmotiviria és una tàctica sempre del poder i aquí tenim que van fer dos anys de moratòria del nivell 2002 em sembla després um, ara la tàctica és començar la línia a trossos vull dir com que està plantejat a trossos i això és... En principi, és, no és correcte presentejar, presentejar aquest projecte a trossos perquè és un projecte eh, en conjunt no? i hauríem de fer mm, al·legacions en conjunt i no a trossos. No? L'altra tàctica és començar a fer la línia, segons ells, mm -hmm. tot i que aquí hi ha un convenció jurídic posat sobre... el el del Trump principal. Uh -huh. Després, uh, a mi m'agradaria parlar i posar-me d'entredita aquesta dita democràcia, perquè jurídicament com, un, com ens mutem això, vull dir, si mai guanyem el judici uh, o si suposadament poguessim guanyar el judici, uh -huh. hauríem de pagar els gastos a la companyia dels de les pèrdues que, que el no poder fer la línia, o si hi hagués una suspensió cautelar, hauríem de fer tot això. Mm. Per de què van? Vull dir Quina mena de justícia és aquesta? No. Mm -hmm. Jo no ho entenc, no, no cap en el cap, no en cap. És la justícia dels rics. Què? Eh? La justícia dels rics, de la gent no, rica. I si tu fas una al·legació tens que pagar perquè poses l'al·legació, la, no? Clar. I no, no ens descompten de l'IRPF per als funcionaris de l'Estat. No n'hi ha prou. De l'IRPF no es paguen ja els educadors, als infermeres, els metges i tal. A més a més, per la justícia hem de pagar extres i doncs sí, sí. ho traiem, això, si la justícia és caríssima. Uh -huh. Sí, sí, així estem, és la història de sempre. El que té diners té entrada a l'aparell de justícia, el que no, no. Doncs així estem, que per una banda doncs, estem esgotant els últims cartutxos, però un dels representants de no a la mat, amb una xerrada aquí a Santa Coloma, va acabar el debat dient que mm, no havíem de perdre les esperances, tot i que amb alguns llocs han començat a construir la línia, que hi havia molta feina per fer encara, i sobretot va dir i si fa falta, caurà altri partit. És a dir, si fa falta que juguem a, a, a aquests polítics que no ens representen, no són els nostres representants públics, perquè tant si són de dretes com si són d'esquerres, sempre ens menteixen doncs hem de jugar que, bueno, si no fan les coses que el, el poble demana, doncs uh -huh. hauran de caure tard I si, encara que fagin la línia, cauran després, perquè les cefàlies i els problemes de l'alçem i així, evidentment la gent, espero que no ho deixi passar. Vull dir, és desesperant a vegades veure que la gent no es mou fins que no té el mal a sobre. Uh -huh. Però espero que aleshores la gent mh, tingui, ho tingui en compte a l'hora de, uh -huh. de tornar a votar aquestes persones que els han anat assassinant paulatinament i amb guants blancs, no? Perquè així s'ha a dir, no? Molt bé. Doncs, Val, continuarem. Val, això, aquí teniu tota la uh -huh. informació. Molt bé, doncs va haver de saber-ho també, que les Terres de Girona doncs, també us esteu bellugant, perquè eh, d'aquí a la comarca també es van fent coses. Sí, també hem de recordar que, per exemple, a Aragó no sé com va anar exactament tot el el procés, però que tot i que les torres es van construir eh, el poble d'Aragó va guanyar el eh, contenció jurídic i les, els cables de la línia no estan posats uh -huh. aleshores no sé també seria bo tenir contacte amb aquesta gent perquè ens expliquessin bé qual, quina ha sigut la seva experiència a nivell de processos jurídics i jurídics eh? sí, és un precedent uh -huh. s'ha d'aprofitar sí. doncs moltes gràcies per... a vosaltres per trucar per trucar-me i... No, no, a tu, a tu, a tu per explicar-ho. Hi ha tota la gent interessada per, per poder solventar aquests temes. Molt bé. Ja estarem en contacte. Molt doncs bé, gràcies. Ànim. Mo moltes gràcies. Igualment. Bona Segut. nit. Va, doncs aquesta és la segona trucada. Mm. I ara potser que parléssim un amic els que estem aquí, no? Sí, que hem passat mig programa quasi bé, Sí, sí, trucades. perquè després escoltant. encara queda una altra trucada després de la segona part, eh, per tant aprofitem no l'estona mm -hmm. no? mm -hmm. Després d'aquestes exposicions mm -hmm. queda clar que el, el, el sistema polític actual no existeix, està clar l'època no feudal mm -hmm. totalment Alta, una alta edat mitjana però aquí el que més m'agrada de del que ha dit és que eh, intenten desmobilitzar la gent no?, esperant, amb aquestes moratòries i que no caiguem nosaltres en la trampa de, de pensar no fotarem per res per més que ens oposem, aquests comentaris és, és justament el que pretenen els polítics per fer el que volen, és a dir que la gent es cansi o que la gent pensi que no aconseguirà res doncs s'ha aconseguit aturar durant molts anys que ara se n'estan sortint amb la seva amb i la sensació ja aquella de que som pocs, som quatre gats però clar, quatre gats d'aquí, eh. més quatre gats d'allà més els, eh, de fet hi ha gent a tot el, tot el recorregut de l'AMAT no, però és que ha... això, això és fals perquè les mobilitzacions de la Mat, de no l'AMAT eh, sempre ha hagut molta gent vull dir, i s'ha mostrat en tots els concerts que s'han fet, que s'han organitzat a, amb suport i, bueno, i hi han grups musicals de tot el, tot el país pràcticament i que llavors això mm. de que que hi ha poca gent o que estan poc informats, eh, serà per, des del vessant política dels eh, interessos a ells. Vull dir, esclar, la gent del I, poble no... I vol, a la Catalunya no Nord, si, si corres per aquests poblets de la Catalunya Nord, eh, el que et crida l'atenció és que fins i tot a nivell d'ajuntaments els alcaldes fan una oposició activa. I a València a València hi ha moltes entitats que estan en, en suport amb, amb, tota, amb, tota la, amb, amb el no a l'amat, vull dir que... Uh -huh se sap per tot el territori, està clar. I aquesta línia, eh, com diria poder explicar també als que ens escolten a on va a parar i que, i per què servirà, perquè això ens sempre ens han enganyat bastant sí, quan sí. han parlat de la línia de Aqu aquesta línia, no? jo pel que tinc entès, és una línia per exportar electricitat i va relacionada amb les centrals nuclears del Marroc. Està, això és el que, que, ha, és el jo. que... jo tenia entès això també. Això sí. és el que jo he acabat entenent de tot el sí, sí, plegat. Així, no? que el que passa que ho venen com que, com que es necessita... Ens que que... quedarem sense llum aquí a Girona. A sí, sí, sí. bueno, les... Girona necessiten més electricitat, però vull dir que a Girona no, no es necessita més electricitat. Vull dir que el que es necessita és un, una bona gestió. És, una, és un pont per portar l'energia cap, cap a Europa des, des, des del Marroc. Per exportar-la. I, i es respon a uns interessos capitalistes i, i no té res a veure amb la gent. Sí que té a veure, perquè clar, tots els problemes de salut que, que se'n poden derivar, doncs ja, ja es veuran. No, no és gaire sí. Si tens Home, una casa segur, per sota la línia, la veritat és que eh, molt malament a nivell de, de, de salut. Segur, segur. i això no s'explica eh? i quantes cases hi han amb menys voltatges estan afectades per uh, el camp electromagnètic que genera les línies vull dir que a partir d'aquí hi haurien molts casos que potser s'haurien de reobrir i estan tapats i no se'n parla eh? uh -huh. i no hi ha tants vols vull dir que estan, tots els vols que hi volen ficar els 400.000 vols que hi volen ficar això és una barbaritat no? I a Ràdio Voltregà parlant d'un altre tema o, o volíeu continuar amb el tema del... No, no, només volia dir que això que estem dient aquí no, no és tret de cap font alternativa, això ho ha publicat el diari El País, eh? sí, sí, sí. La, la veritable finalitat de les centrals nuclears que tenen projectades al Marroc, com que aquí a Europa ja no són populars, les centrals, doncs ara es foten cap a l'Àfrica i, no, i el, el, el més bo és que l'evolució social de la gent, hem arribat a un punt la societat que hi ha molta tecnologia hi ha molta saviesa, hi ha molt de tot i en canvi Saviesa molt... poca bueno, sí, Hipocresia, ignorància que, com que Em sembla que estem tan saturats d'informació la gent en general que, que és informació que no, que no diu res per, exemple, per un cantó i segona, tanta informació sense no de res és desinformació i llavors la gent acaben sent una mica com, el, com els mitjans de comunicació volen que siguem uh -huh. Uh -huh. i jo he arribat a aquesta conclusió sí, sí. veient la gent de les feines la meva feina estan creant vist, el, un estat d'opinió creen el tipus d'estat de uh -huh. d'opinió que es crea amb la gent i a mi, jo estic treballant de mestre i jo puc dir de col·legues meus de mestres meus, més joves que jo que podrien ser més progres que jo a la seva època i que realment no són gota vull dir, no, no bueno, llavors, bueno, jo, i encara sí. jo sóc el fatge per cosa. No, però no té sentit perquè eh, molts controls de qualitat tot pel bé de la societat però la realitat, com es fan aquestes bestieses en el cas de l'amat eh, s'accepta tot, tot. Val tot no? I, i llavors dius hosti, de què serveix l'evolució si després hi haurà unes quantes masies afectades i entre elles el bestiar en aquest sentit no? bueno, tota aquesta naturalesa que més o menys era verge no estava gaire afectat tota aquesta sí. zona que passarà i que a partir d'ara hi ha un altre, tros, un altre tros xafat. Això donarà peu a fer altres coses també, vull dir que a partir d'aquí, sí. un cop s'ha passat una línia... Ja uh, perdoneu, em diu el tècnic, em diu el David, que farem la mitja part una mica abans, perquè després tenim una trucada que, com que hem de trucar amb en Franqui a la Model, és una hora molt pactada i no ens, no ens la podem saltar. Per tant... Doncs Fiquem un tema musical eh, ens, ens sembla que és, el, és un, un, un cantant de hip hop, eh, que és en Nash, i posem un tema seu que és Esclavos del destino. Eh. No, no té desperdici la lletra, no té desperdici, eh, va bastant vinculat sobre el que hem anat parlant aquest vespre i jo penso que val la pena escoltar-ho. D'acord. 7.4 La codicia ha contaminado las almas de los hombres. Ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencón. Nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido demasiado de prisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología que proporciona abundancia nos ha dejado la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y vacíos. Hemos empezado a pensar, pero hemos dejado de sentir. Nos hemos convertido en esclavos del destino. ¿Lo has pensado? Realidad o imaginación Han dado órdenes al jefe del Estado De cada nación, conspiración Contra nuestra libertad, lo llamo Respiramos ansiedad y no avanzamos Las empresas, modernas cámaras De gas, autómata sin nombre Redactan otro informe más sobre el progreso ¿Qué progreso? Yo solo veo chavales De primero de eso, adictos al exceso Nos aprietan las tuercas La masa tuerta no puede vivir Sin el tono de un móvil cerca La educación es cerca y nos amuerma Enferma porque el director contrata Siempre al profesor más perma así si el coeficiente intelectual decrece su índice Si alguien proclama que crece es Otro cómplice y te miente La mayoría vende el culo, se lo lame Al jefe asciende, la escala social siempre Si fumo en tu local no habrá cuartada El humo de los coches es diez veces más mortal Y nadie hace nada No salgas de la manada, calla y traga Saben qué facturas te saben qué facturas pagas Si apagas la televisión no hay otro entretenimiento Y el silencio entre dos se hace violento Hablar con sinceridad, llorar nuestra infelicidad Se toma como una muestra de debilidad y me preocupo. Ahora todo es trabajo en grupo y del pensamiento único jamás se supo. Creedlo, entrar en mi ojo para verlo. Hasta el lobo solitario ya se siente mal por serlo. Mi gobierno es otro ejemplo de cinismo. Un partido socialista que no practica el socialismo. ¿Dónde está el ideal de ayudar? Hay que pagar hasta por respirar. Busca otro planeta al que emigrar. Somos esclavos del destino, así vivimos. Nos imponen las normas y jamás los resistimos. Los jefes del presidente dicen en el presente crees que quien gobierna realmente no te miente esclavos del destino así morimos nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos nos del presidente dictan el presente crees que no controlan también con el sistema penitenciario crea desconfianza hay que pagar una fianza que solo al rico le alcanza la desesperanza crea paranoia y mi alcalde tiene tanta panza que no ve su propia apoya niños que desaparecen sin dejar rastro sus padres padecen ya no dan abasto así el pueblo suplica más control sobre sí mismo y pronto le implantarán un jefes al organismo mecanismo para marionetas no sientes los hilos invisibles atados a la chaqueta y como buenos ciudadanos nada nos inquieta, no pensamos que el poder nos quiere ver con las manos quietas solo moviéndolas para currar y en tenernos ocupados en comprar sin ningún motivo, el precio de una vivienda de mierda es abusivo y encima nos timan inventándose el Euribor ¿crees que es ficticio? el 90% sufre de estrés para que el fin de mes no sea un suplicio tu sacrificio no da beneficio sin tiempo de saludar ni al vecino en tu edificio nos mueve el vicio y el morgo a veces pienso que el sida fue ira para eliminar estorbos y liquidar la libertad sexual mientras la iglesia dice que usar con es pecado mortal, me revienta como ver que en laboratorios saturan las grasas que luego nos alimentan así nuestra salud mental y física flaquea, otro truco para hacer que obedezcas como sea, la esclavitud total se acerca, no la oléis no conocéis el mundo en el que permanecéis no os preocupéis, da igual si no me creéis, yo le escupo en la cara este mensaje al 666 esclavos del destino, así vivimos Nos imponen las normas y jamás los resistimos Los jefes del presidente dictan el presente ¿Crees que quien gobierna realmente no te miente? Esclavos del destino, así morimos Nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos Los jefes del presidente dictan el presente ¿Crees que no controlan también tu mente? Esclavos está llegando a miles de seres de todo el mundo, a hombres, mujeres y niños desesperados, víctimas de un sistema que oprime a los inocentes. Aquellos que puedan oírme, les digo que no desesperen. Nuestra desgracia es consecuencia de la pasajera avaricia y la amargura de los hombres que temen el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y los gobernantes morirán y el poder que le quitaron al pueblo volverá soldados no deixeu que el futur us esclaveixi lluchat lluchat por la llibertat aquesta nit, tu, aquesta nit tu i jo pescarem la lluna Radio. i ràdiona sí, sense set sí. eh? Més enllà de la innocència, còctel contrainformatiu. Al còctel contrainformatiu hem escoltat la cançó de Nats, uh, Víctimes del destino, on ell mateix, el propi naix, de, reconeixia que, que en aquesta cançó ja havia posat, volgut posar tota la, la carn. Tota Una mica de reivindicació social. Eh, que és contundent. contundent eh? L'anterior sí. treball d'ell ja és molt polititzat i en aquest darrer treball, sobretot aquesta cançó. Eh, hi ha altres anglès. temes també que eh, també estan molt vinculats amb tota la realitat social. Eh? El que passa que aquest potser és el que més reflexa una mica en la realitat actual no? tenia un altre, un altre hit que es deia barres i, i estrelles sí. dedicat al sistema dels Estats Units amb un Bush, buix on, on diu uh, Estats Units, bueno, o vives entre barres o, és a dir, a la presó, o entre estrelles no? en plan Hollywood en plan... Mm -hmm. eh, és a dir, no hi ha un terme mig sí, uh, em sembla que ja podem parlar amb en Frankie, bona nit Frankie Hola, bona nit. Hola. Hola, bona nit. Mira, ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió parlar amb tu, uh -huh. tot i que ens faria molta més il·lusió parlar amb tu, eh, sabent que estàs assegut a la terrassa d'un bar, bevent-te una cervesa, i no és així, no? Doncs no, mira, ara mateix estic parlant amb tu aquí dintre de les, de les parets de, de la presó model de Barcelona. A mi estic molt agraït de que, que m'hagueu trucat i que us hagueu interessat pues, per la meva situació. Uh -huh. I gràcies. Tens tota la raó, ja estaríem molt més uh, contents parlant en una terrassa. Uh -huh. Però bueno, la situació que tenim ara és que, pues, que ja estic aquí tancat i ja he d'anar a venir a dormir 5 nits a la setmana fins d'aquí un any i mig que no m'avança en la llibertat condicional. Si no, si no, hi ha una mobilització contundent i les coses canvien, no? Perquè... no Això és l'única cosa a nivell, a nivell legal, és l'única via que ens queda ara. La, la, a nivell legal parlant, per suposat, al carrer és on, hem de continuar, és on hem de continuar la lluita que més l'hem deixat i de demanar la, la llibertat de la meva situació i de la resta de persones preses polítiques, però descomptat. Sí. Uh -huh. Perquè a mi em fa una mica la sensació, Franqui, que bé, hi va haver aquella explosió de, de, de mobilitzacions, però ara de mica en mica la gent que es va mobilitzar, doncs els hi van caient multes i els hi van caient citacions uh -huh. i sembla que s'ho han agafat com molt a la valent això, això de tallar aquesta mobilització, no? I una mica el perill potser és que, que es faci un cert silenci que que ens acostumem d'alguna manera de que ben bé a la presó totes les hores ja no hi ets i que, que s'oblidi una mica el tema no, no seria una sí, mica sí, no, el parell una mica és una de les valores que hem fet nosaltres així, a nivell de la campanya a través del Sant no? Potser, en cap moment nosaltres el que hem demanat ha estat el, el tercer grau és que el que nosaltres hem demanat la, la llibertat de total i malament mà... el tercer grau és com un un regal enverinat per fer callar la boca no? i per fer veure la gent que ja no cal mobilitzar-se, que ja no estic tancat allà dintre, volen fer veure que el tercer grau és llibertat quan no ho és, el tercer grau també és presó. No? Uh -huh. Llavors hem de, hem, de hem de continuar en aquest sentit i alhora també hem de continuar amb totes les persones que ja han causades tant de la campanya aquesta de solidaritat, són la gent de la Sagrada Família, els dos companys que ja van tenir a Sabadell, però també la resta de, de casos repressius com els companys, per exemple... De la, crema de la de amb el tema del cas dels Reis que van tenir jurisdicció el port a l'Audiència Nacional. Sí, sí, que han tornat res... a tenir, sí. Exacte. i la resta de persones que encara queden també, amb el, amb els jutges que socom plodem estar en una cerrada més explicant tot el cas. Uh -huh. uh, però estàs animat o no estàs animat? Home, jo estic molt animat perquè, de fet, si, si ara mateix tu parles amb vosaltres, eh, pues gràcies a tota la mobilització que hi ha hagut, no? uh -huh. I, pues, que vulguis o no, no pues, eh, hem aconseguit una mica la... a atamuar una mica aquesta situació que tenies eh, de, de privació de llibertat total. No? Uh -huh. que, clar Encara estic privat de llibertat. No? Això és el que no es pot oblidar? Això és el que no es pot oblidar de cap manera? Uh -huh. I clar, pues, aquí dintre tancat pues, no, no, no, no és gaire agradable. A més a més, són pues, les festes Majors a Terrassa, són espècies alternatives que organitzen cada any, no puc estar amb els meus... No? Em, em continuo trobant tancat aquí dintre, no? Llavors, esclar, eh, volgui anar, doncs pues, esclar, pues, és, és una gòbio. A veure, hem de tenir molt clar que, mira, que la, que la campanya ha sortit molt bé i que ha tirat... que no podem tirar enrere, no? I també hem de molt clar que hi ha gent que està en una situació molt pitjor, no? Però clar, ara mateix jo estan aquí dintre, aquí, entre les alambrades... La això, mateixa, això d'haver de d'entrar, de això d'haver d'entrar cada dia és una cosa terrible, no? Clar, és, és perquè també, cada així. dia que és de tu mateix has de prendre la decisió, això, això ha de ser una cosa molt dura, no? A la clar, és una altra dir... manera de collarte, o sigui, ja és un collar només estrictament caçalles, etcètera, etcètera, però clar que és un altre tipus de control, o sigui, ens molt més fort, davant de, d'un equip que li diu exactament, també que et tracta, que vigita, sa volen reintroduir a la societat, a la societat que ells creuen, saps? Reintroduir a la societat. Clar, però la societat que ells inventen en aquesta societat productiva, on només compten els diners, on volen tots callats, saps? On, on es premien les coses que per són positives, on es castiguen, on es reprimeixen les altres, saps? És tot un sistema bastant opressiu, també. Uh -huh. Jo, en, en una entrevista que et van fer just quan vas sortir per primera vegada al carrer, així, és, amb, amb, amb aquest tercer grau, deies que eh, el fet d'estar a la presó era com si haguessis fet la mili, que tu no l'havies feta, però que en canvi t'has trobat amb un sistema militaritzat mm. i que bé, que hi havia hagut problemes amb alguns funcionaris, sí. que hi havia hagut provocacions. Sí, sí, no, la, la visió que tens allà dintre teva és com una segona condemna, saps, per dir alguna nosaltres estem condemnats a estar tancats allà un lloc, però suposadament ens han de garantir la resta de drets que tenim com a persones. I allà dintre no te'ls te garanteixen aquests drets. Pateixes una segona condemna tant per part dels funcionaris, tant, tant com per part del, del ritme de vida militar que, que t'exigeixen allà dintre per totes, a demanar permís, tot està regulat, tot està ple de normes arbitràries, que quan el carceller li convé les canvia i les utilitza doncs, per es escrisar-te o per intentar fotre un part disciplinari. L'amenaça aquesta del parter disciplinari és constant. Si no fas això et poden posar en parter, si no fas allò et poden posar en parter. Eh? No et donen informació o per res. Eh? Jo durant tres setmanes em vaig estar sense poder veure els meus amics perquè em deien bueno, em marejaven, no, no em deien el mecanisme per poder veure els meus amics. Vaig estar durant un mes i mig per poder veure pares que pares, quasi l'últim cap setmana abans de sortir va ser el primer vist que vaig fer, perquè el primer mes em van enganyar, em van enganyar, van dir que no ho havia de demanar, em van enganyar amb els propers i no m'ho van deixar veure. O si sigui que et someten un també constant allà, també, amb el tema de les cartes, i ha impediments, amb el tema de les trucades de telèfon, trigan molt, molt a autoritzar te amb el tema de, de, de les visites, et mereixen, no? O sigui... És tot una sensació que et fa viure de dir com una segona condemna, no? Perquè si et llegeixes la condemna aquesta del fiscal militar de Terrassa, que ja no s'avanta per al lloc tot i que no, el tercer lloc no deia que jo allà dintre, o que les persones preses allà dintre hem de patir aquesta segona condemna. I és aquesta la situació que, que es viu allà dins. Uh -huh. I la condemna paral·lela a les famílies, no? Perquè uh -huh. aquesta també és una, també és una condemna, d'alguna manera, no? Sí, sí, el, el patiment de les famílies. Que ara... sí, sí, I que ells també es mereixen, que ells quan venen a visitar els enganyen, van tenir problemes amb els paquets, els deien que no podien entrar coses els vam fer a Correus, de Martorell, dues vegades, a veure si hi havia unes cartes que veien que no em donaven i no hi eren, o sigui, ells també els mereixen, els van patir, a més, clar, sabent que tenen el fill allà dintre, tant com. Uh -huh. uh -huh. Franqui, a ah, sí. què vols afegirhi? Què, què els his de bueno, la per, gent? Perquè vem perquè no, queria ja una mica sense a veure tots, tots i tot sabeem que la situació de la presó és una situació pues, pues dura no? Pues que, que, que no li recomano a ningú. No? però bueno, que nos ha de ser enre en cap moment. No sigui que a mi personalment això m'ha fet més fort, que em fa creure, en pues, fa creure més fort amb el que ja el pensava i amb la meva manera d'actuar i de pensar. Això ens ha d'ensenyar nosaltres també que quan ens unim, si no ho deixem com va dés al començament i ens mantenim unites, actius i forts, doncs mínimament una mica, no? doncs una mica sí que podem podem incidir, no? Amb l'ordre de coses, sempre ens diuen que no podem fer res, que ja està tot perdut, doncs, doncs no, no, I en uh -huh. aquesta campanya doncs, hem demostrat que tenim força, no? I llavors doncs, per, per per acabar, pues doncs, agrair totes les, les mostres de suport no? pues que realment han aconseguit això, no? pues que s'hagi aconseguit parlar del tema, que els hi haguem tret la careta una mica aquesta gent del tripartit i aquests que tant es diuen demòcrates, no? i una mica assenyalar aquest sistema judicial no? pues com, com la mà executora de la repressió de les institucions que patim dia a dia amb aquest miserable sistema capitalista que ens ha tocat lliure però bueno, o sigui, en aquest sentit que quedi com una nota positiva no? o si sigui, tenem pel bon camí que si no ens queixéssim si no denunciéssim les injustícies això no ens passaria, que és el que volen ells llavors jo crec que, que és aquest és el Està camí clar, no? el, el de la el de la denúncia Franqui? Sí? No, bueno, sí. no sé si has vist la, la fotografia del mercat de Vic d'aquests dies amb la pancarta no, no doncs. doncs la pancarta diu la llibertat no té graus Ah. Llibertat Franqui. Uh -huh. és una mica el tema que hem seguit una mica ara en aquest gir de campanya, no? Amb la gent uh -huh. de Sants i amb la gent de Rasclat. Uh -huh. ja, clar, clar, és, és que és això, la llibertat no té grau, és uh -huh. té grau també és presau. La lluita continua. Sí, sí, sí no, no, i, A, no, a no. més a més, Franqui, jo penso que han fet un han fet un mal càlcul polític. Eh, jo uh -huh. ho vaig dir des del primer dia, perquè em sembla que van agafar com a cap de tur per dir, bueno, ara escarmentarem a tota aquesta gent que es va llogar tant, no? Sí. Però jo penso que la lluita, al contrari, des que tu has estat a la presó hi ha hagut més mobilització que mai. Sí. Vol dir que potser fins i tot fins i tot han fet un mal càlcul polític. Vull dir que els els la colata s'ha posat. Jo crec que sí, perquè bé, feia temps que no hi havia tanta tanta gent al carrer com, com ara. Sí. Així ens escolhem de seguir per la resta de persones que continuen preses i perquè algun dia s'atreveixen molt tornar a tota sí. ficar a qualsevol persona allà dintre. Uh -huh. Sí, sí, i per exemple, doncs pel Sigor, que porta més de set anys a la presó... Més i... de set anys, li queden un parell per sortir. Uh -huh. Sí, sí, i lluny, a més a més. Sí, en el cas del Tidoro, més lluny, a la presó del Basete, amb sí, sí. els companys de Barcelona de Terrassa, sí. i de Terrassa... Llavors està clar això no? de les condemnes a les famílies que dèiem, no? Que clar, si, clar, si no sé a més no sé. a més has de fer quilòmetres per no veure el teu fill... Sí, clar, o sigui, és, és, és... És, és una repressió familiar i econòmica també, perquè és una clar. estandria. Tots els diners que s'han d'invertir en els viatges, en la gasolina, no? en, en qualsevol cosa que li pugui faltar a la persona allà dintre... Uh -huh. Franqui, estarem en contacte i nosaltres ara farem vacances aquí a la ràdio però tenim aquí els companys de Ràdio Voltregà que ells diu que no fan vacances i que no s'aturen el Pere Sanjurjo, no sé si Franqui, el coneixes Franqui, no sé si te'n recordes de mi van fer unes jornades a Vic contra la tortura fa un temps Sí, que I, un, un cartell que hi havia el pare del VIP d'aturar de no? sí, allà, allà exacte. ens vam conèixer tu. Uh -huh. i doncs, nosaltres de Ràdio Ultragar continuarem uh, informant sobre el teu cas uh -huh. i, i esperant que acabin ja aquesta condemna ara en tercer grau que és, és un engany no? perquè uh -huh. continues haver d'entrar a, a la presó uh -huh. i, bueno, i tu prop... si ens veiem d'aquí a poc per celebrar que ja estàs totalment Estupendo. lliure Bueno, és molt, molt d'agrair totes les malalties de suport que he rebut i l'interès que teniu pues, des de mitjans, xins, per dir-ho d'alguna manera, no, pues, que, que, que se'n parli, això, perquè justament és el que no volen. Uh -huh. No volen que es parli ni de la reflexió, ni de les persones preses, ni de les presons. I realment, pues, mira una mica, tots i vosaltres, amb el vostre granet de sorra, sóc una de les persones que heu aconseguit que pugui estar parlant jo aquí avui, amb vosaltres. Uh -huh. Doncs ja hi, tornarem. ja hi tornarem i a veure si, això, si podem fer-ho sabent que tu estàs en una terrassa d'un bar amb els teus amics Celebrant, celebrant el que s'hagi de celebrar Estupendo, moltes gràcies vale. Salut. Un petó i una abraçada Ei, molt bona Bona nit, abraçada, cuida't, tu, cuida't molt Bé, doncs sí, vam prometre que del, del franqui no ens n'oblidaríem I sí, a mi m'ha emocionat molt sentir la seva veu mm. Uh, Continua i ja... amb molta força eh? sí, ah, sí, sí, sí molta energia Bueno, és el Franqui de sempre. És el, és el franqui, me n'alegro d'haver-lo sentit així, que és com en, jo recordava. De fet, quan hi ha aquests tipus de condemne, de condemnes, eh, és el que deia ell, allò que no et mata fa més fort. Vull dir que, mm. I més quan ja ten tanta hipocresia, mig, que dius, home, què estàs fent aquí? No? Encara et motiva més a, a tirar endavant. I, i, I jo, quan deia que havien fet un mal càlcul polític a l'agafar el Franqui, és perquè el Franqui és una persona molt i molt coneguda, mm. no, no, no perquè sigui cap estrella de res, sinó perquè és una persona que te'l trobes a totes les mobilitzacions des de fa anys. Mm. Per tant, tant, és que gairebé és impossible no el conèixer. No? I... No, és una, una persona amb molta força, molta energia, que sap transmetre aquesta, aquesta energia. Sap, bueno, doncs, és un noi que el que el veus és íntegre, coherent, i amb les xerrades que hem fet, bueno, que havíem coincidit, i els recordo perfectament d'això. No? I, uh -huh. I no els interessa això. Justament gent així, Íntegra, no són les que interessen el sistema perquè no traguen, Clar, és, el que, no traguen. és els que no volen però justament són la gent que, el tipus de gent que arrossega més gent per tant... oh, i que diuen les veritats i que posen eh, les contradiccions sobre la taula les contradiccions del propi mm, sistema repressiu policial, judicial, i a més a més amb arguments, demostrant-ho amb mobilitzacions... Bueno, ah. Si sí, tampoc és l'únic que ho diu, també es diu des de molts cantons i, i tots els col·lectius hi ha molts col·lectius que ho diuen i, i no es carreguen a tothom, vull que Sí, és, el, no, és, no, és han agafat també el seu símbol, no és selectiu això, I sí. això encara diu més del sistema. Vull dir, hi si per aquesta regla de 3, com en Franck hi hauria de haver molta més gent a la presó mitj país. Sí, llavors sí. doncs, hi de què van, Bé, no? És el que diem sempre que jo, jo crec que estem en llibertat condicional tots. Sí. Quart, que, no no que no ens no acabem de creure. I aquí Catalunya més, Catalunya i País Basc més llibertat condicional encara que el reste de, de encara encara perquè és que que més... tenim una altra cultura i això molesta. Sí, sí. La cultura aquesta, com la basca, és una cultura que no, no volem un amo. A les costa tenir algú que ens mani. Som bueno, a l'època de l'anarquia la, la, abans de la Guerra Civil i a l'edat mitjana, amb tot el tema de... Bueno, quan l'edat mitjana a Catalunya també, com van venir els càters cap aquí, que el Sol, el Sol va ser l'únic país que els va acollir, que eren els únics que contestaven contra l'Església Catòlica. O sigui, sempre hem anat una mica en contra de la corrent de la cultura oficial. Mm -hmm. perquè tenim la nostra, evidentment i que, i no tan oficial, afortunadament però això sempre ha sigut per una falta de respecte cap a la nostra societat no ens han volgut entendre ni, ni respectar la nostra cultura i quan s'han trobat no, amb més, a això a més a més intenten no? enorrear-la o sigui, en Franco mm -hmm. ja ho va intentar, va intentar fer un genocidi cultural que no se'n va sortir però va un genocidi cultural aquests 40 anys de dictadura ja, no se'n va, ja, no no se va, se va sortir, sortir evident, però ara, ara però ho ja, intenten fer a la francesa ja, ja va arribar lluny més fins. Eh? ja va arribar lluny eh, ara n'han après dels francesos, jo crec el no, no. correcte. Però que precisament aquests dies estan atacant fort en aquest terreny, el tema de l'idioma únic. Eh. Aquest matí he rebut un, un e-mail de bueno, Telecincom, això del Vargas Llosa, que tinc dos llibres a casa i no em penso llegir mai més cap del Vargas Llosa. Tinc, mira que m'agradava, eh, que m'ha escrit-ho. Sí, sí, veure, això, que, això és un error enorregament cultural, un país que hi ha un sí, 40% sí. de la població que parla en català només hi ha, i que sap el castellà, que encara ens diguin que estem imposant sí, sí, el... la llengua en l'altra gent. Dius, això, és va? això és feixisme. Hi ha un noi de i el Kitturalló, Telecinco s'hi ha drit en aquest manifest. Sí, sí, i, el I, també. I resulta en aquest mail, a més diu que la, la cadena més mirada a Catalunya és a la Tele5 dius, hòstia... Estem arreglats. Eh? Però també Hola, corren mails que diuen vaga de mirar Telecinco. Sí, no, clar, sí. és aquest email que jo he tingut. Sí. No, us volia dir que hi ha un noi de Kitorelló que es diu Enric Xicoi, eh, que és professor i és periodista, que té un blog que se'n diu Gesa Vall, i que el que ha fet ell és ha traduït el manifesto Uh, però posant com a protagonista el català. Qui no I... comunista de dius? No, no, manifesto. Ara sí que, ara sí dir l'olla, el manifesto aquest contra el català eh, que estan fent córrer. Ah, vale, vale, vale, un eh? manifest que no la legít i a més. Llavors a prop, ell fent... de tema, sí, si vols. Pep, eh, eh? Estera, eh, el és el del Vargas Llosa <sàrquen> aquest, aquest jo ja, ara em pixava fora de el test collo, pep, pep, però doncs ha fet com una mena de traducció però es compren cap a casa no? mm. I, i de cara al català no? i llavors eh, si entreu en el seu blog que es diu Gés Avall doncs es pot, eh, et pots adherir en el manifesto en aquest cas manifest mm. pel català ja està bé però parlant del tema aquest Precisament eh, és molt, molt greu perquè eh, des d'aquest mes de gener aquí a la comarca Osona ha sortit la revista, una, un, un diari mensual, que és la revista Mà, i aquesta revista ah, sí, sí. Pues, està en set idiomes, traduït, està traduït en, en set idiomes diferents. No? I llavors no, doncs, ens això és... estan intentant acusar que estem implantant el, el català ah. quan... Mm, aviam, precisament, precisament alternar català de la gent que és d'aquí, la gent que ha vingut de fora, que s'ha anat integrant al llarg de mil anys, Eh? al llarg de mil anys, que no és poc ha sigut sempre aquest, si que que els catalans i som... en vol veï sí, i resulta que ara nosaltres hem aguantat feixismes de 40 anys, hem aguantat un pilot d'històries encara estem aguantant que un nano per cremar la bandera, perquè amb un codi penal diu que això està tipificat com a delicte quan en cap país d'Europa tots ets abogat i ho saps més bé que jo, no, és així ni, no, ni Estats Estats Units és un dret cremar la bandera ni a Estats Units no passa això no, no és, un dret, Units, és un dret que tens llavors dius, això és ranci és molt ranci no? sí, sí. Ranci? No hi ha cap més paraula. <laughs> Molt bona definició. Ja no tenim temps perquè s'està se tirant el temps a sobre, però jo només volia llegir un titular, i és que hi ha un noi que es diu Marc Belfontes, que eh, estava designat vocal d'una mesa de les eleccions espanyoles i que ha invocat l'objecció de consciència. Aquest noi ara el volen jutjar, suposo que tot això us sona perquè aquí la comarca doncs, hi, va haver, hi va haver casos i aquest noi demà estarà a TV3 en el programa aquest dels matins d'en Cuní, Cuní, ara fa vacances, però si el, voleu, si el voleu escoltar us explicarà les seves raons. En aquest cas ell diu que no es va presentar perquè les eleccions eren espanyoles, és a dir, ell es considera independentista i considera que les eleccions espanyoles no són les seves, no es va presentar, ha fet un manifest d'objecció i l'estan perseguint. Aquest noi té un bloc a internet que és http2.blogs.mésvilaweb.cat barra Marc de Marc Belzuntes. Ja en continuarem parlant. Però què vol dir? Que si fossin les autonòmiques sí que es... aniria a la taula o què? Oh, això l'hauries de preguntar a ell. Ja, <susur> ja li preguntarem. Ens podríem intentar posar en contacte amb ell. Eh? Ja ho intentarem. Tenim un concert aquí sobre la taula. Sí, aquest dissabte recordem informem a tothom que, que, que hi ha un concert a Vic a la, a la central, que és una, una sala nova que han fet a l'entrada de Vic, venint de Manlleu, on hi to, to, organitza l'associació de quatrines de la comarca d'Osona, UGT, la revista Mà, l'Ajuntament de Vic, etc. I, i Hi han uh, diferents grups de, de diferents uh, procedències, perquè hi ha uns d'inomazic, que ja força coneguts, de música del... Sou, sou força coneguts. Sí, ja, del Parlar Comarquet s'han fet forts concerts, amb de música tradicional, l'amazic, hi ha el grup Odi del País Valencià, David Canal del Lluçanès, Pubilles Gar eh, Garcia, de Terrassa, Salsa de Pastor Osona, Baggy Roots, que són un grup de música reggae de, de la comarca, eh, després hi ha una entitat cultural ecuatoriana, Cint Fronteres, eh, de de gent d'Equador que viu per aquí Hermanos García Vargas vaig aquí també d'Equador i bé, hi haurà també menjar i servei de barra I aquest i dissabte i és a partir de les 6 de la tarda fins a les 12 a la central a Vic, aquest a Vic. dissabte sí. les... dia 12 no? les... ens sí. trobarem tots doncs va i sabem que els de Ràdio Voltregà no feu vacances sí, eh, ja, ja us a, avui pot, ja us... és l'últim programa no, de còctel Uh, sí, que no, que no ho hem dit uh, Nosaltres ara farem vacances fins a uh, havent passat Roca a Prevera que uh, sí, ens n'anem en a mig setembre mm, Doncs hi ha ja una bona temporada ara sense el còctel però uh, sempre esteu invitats a venir a Ràdio Voltregar quan, quan vulgueu ho farem. Doncs apa, ja ens No, okay. amb això a Radio Ultraga, eh. Ja sí, posat d'acord amb el transport. No. Amb no, tot això. Sí, ja doncs mares... mira, podem continuar si més no durant el mes de juliol, sí, no? sí. A Radio Ultraga. No. Sí, sí. Doncs. Val, uh, I a i a pel setembre. Exacte. Dicés que, sí que serà els dilluns de 9 a 10 un principi. Ja de, de matitjar amb la greella, però bueno, en principi sembla ser possible, eh? sí. Ja tens però teva música, Pep. No sé, si ha temps. T'has posat? No, no. Jo no, jo no la poso. Ah, no, eh? <ríe> pues, Ara la posarem. Sí, ja eh? Doncs la posarem la al final. Posen, no, no, posa, sí, no sabia si l'havies preparat. Sí, sí, sí. Quina música és doncs aquesta? És, és... és el Leonard Cohen, que segurament algun encara el coneix, i és un cantat molt trist. Algú encara el coneix. Eh? És un cantat més trist de l'època del, del, del cantautor dels cantautors. I se'n diu, eh, primer agafarem Manhattan i després Berlín. Ni bueno, si sabeu anglès us encantarà. Pues <ríe> si no, segueu si no, el també, sentiment que si no, si no, la, la, la cuplilla, que també també, wow. també s'entén amb, amb el sentiment. Wow. Salut. Ens doncs veurem, bones Bona vacances. Bé. Ens veurem a Radio Vulpregà. sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from where they I'm coming now I'm coming to reward them first we take Manhattan Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens guided, I'm guided by this earth mark on my skin guided I'm guided by the beauty of our